ליפופוטר? וואו, מסיבה לא נורמלית, אה? כן, מאוד נהניתי. רוצה לטייל את יופ, ראית? מה? כוכב נופל! מה זה מזכיר לך? לי זה מזכיר את לבלוב השקדיה, צפצוף יונק הדבש. לי זה מזכיר גופה מסריחה שנרכבת בבית חולים באפריקה. מה פתאום? זה מזכיר לבלוב. לא לבלוב, לבלוב יניק את דבש, בחיים לא. אין לנו סיכוי יחד. רגע, רגע, רגע, חכה, חכה. אני אמרתי לבלוב, אתה אמרת גופה, לא זה ולא זה מתאים. בוא נלך אחד לקראת השנייה. מה אתה אומר עכשיו? זה כבר לא מזכיר לי לבלוב, שקדיה. זה מזכיר לי עלי יבש בשלכת. עכשיו אתה. מה זה מזכיר לך? מזכיר לי איש גוסס עם מפטר שבמצרים. אוקיי, התקדמנו קצת. עדיין יש פער גדול בגלל שאני רוצה לתת צ'אנס לקשר בינינו, אז זה מזכיר לי עוגה אכולה. עם זבובים. זבוב אחד. שניים. לא, אחד-אחד. כאילו, יש גבול. אני הולכת, אני לא חייבת, יש בחורים אחרים, יש כאלה שמוכנים זבוב אחד. רגע, רגע, חכי, חכי רגע שנייה. אה, זה מזכיר לי, בוא נגיד, קופסה של לבן, ואנחנו מתנשקים עכשיו פה במקום, איך? אני כבר לא יודעת. לא ככה דמיינתי את מערכת היחסים הזאת. אני חושבת שאני הולכת. את יודעת מה? אוקיי, אוקיי. הכוכב הנופל מזכיר לי עוגה אכולה עם זבוב אחד, אבל הירח מזכיר לי בדואי נוהג ברכב צבאי. שני בדואים. אוקיי. פריירי דיי! OKAY